Невігластво було надто безумовним, покірливість занадто рабською, віра занадто сліпою. Ніщо не вказувало на зміни, не віщувало настання нових часів. Тому папа, так сказати б, нахабно замахнувся на все загальне панування, уже наперед смакуючи звитягу. витягу. Гільдебранд завчасно святкував перемогу. Матільда Тосканська нестримною за попадливістю своєю доконала свого улюбленого папу, вигукнувши «Ви повинні насолодитися цим папством, яке дарував вам Бог». Слова іноді мають злі крила. Розлітаючись, вони повертаються, щоб убивати. Слова захвату Матільди Тосканської стали передвісником згуби Гільдебранда. Генріх. Вважав, що то він подолав папу. Залишив у Римі свого власного папу Климента. Повернувся до Германії. Але що сталося незбагненне в Італії. По смерті гільдебрандового наступника Віктора з'явився ще один папа, називався Урбаном. Виходило так, що саме він справжній, як Климент, антипапа-самозванець, без влади, без впливу, без значення. Рожер Сицилійський визнав себе ленником Урбана. Зрадливі римляни теж стали на його бік. Урбан урочисто в'їхав в апостольську столицю, а Климент вимушений був ганебно тікати до Равенни. Матільда Тосканська, яка вперто стояла на боці пап ворожий Генріхові, звабила своїми незліченними багатствами молодого баварського герцога Вельфа, Такого скупого, що заради смачного обіду Міг перебратися через щонайвищі гори Молодий вельф одружився з підстаркуватою тосканською графинею Ворожі імператорові сили Італії З'єдналися з усіма непокірливими, що купчилися в Верхній Германії Простий люд, байдуже спостерігав ці чвари мав з кого вибирати, усе йому було вороже, чуже Усе гнітило, намагалося урвати, здерти, обкласти данинами, яких не збиралося вже стільки, що не сила й перелічити. Данини звалися поволове, поральне, плугове, сторожове, подимне, помічне, подушне, повозове, подворове, разове, мостове, поборне, переводне, в горах і пущах, митне. Козовне, присяжне, торгове, ланове, польове, лісове, станове, рогове, піше слід погоня, підвода, просіка, нарубне, чопове, обіднє, млинове від водяних млинів, сухомельщина від млинів, порушуваних вітром, кіньми або волами. А ще ж треба було годувати вовців, стрільців і так собі молодців, іти до імператорського і земельного оповчення, купувати для себе зброю, вмирати, гинути. А за що? Казано завжди, що імператор вирушає захищати істину, виборювати правду. Ось там, в Італії, знову збунтувалися графи, епіскопи, сам папа. Їх треба покарати. Істина по сей бік велетенський гір. Не правда по той. Смішна правда, яка обмежується горою або рікою. Люд не йшов за імператором. Надто довго веде він війни, занадто багато вбитих. Вже й не знати, кого більше вбитих чи живих, і над ким Генріх імператор. Вбиті не хочуть самотності. Вони вимагають від імператора, щоб він збільшував їхнє число. Окрім того, імператор гаразд відав, що слід остерігатися розмноження простого люду, бо заколоти. Завжди наслідки занадто великої його річби. Дітей треба відбирати і посилати на війну, на смерть, на знищення. Ще стародавні знали, що менше любиш дітей, то дужче відданий державі. Справжній чоловік повинен сидіти на бойовому коні, а серед справжніх найперший імператор – Генріхові лишалася тільки війна. Шпільмани, який годував і поїв, склали про нього глузливу пісеньку, і та пісенька пішла гуляти повсюди. Мовляв, наш імператор не мав гумору ні до арфи, ні до роздавання перснів, ні до розкоші з жінкою, ні до споку світу. До чого ж мав гумор і охоту? До війни, лиш до війни. А на війну... Ніхто не хотів іти з імператором. Генріх злостився, лютував з Люди найбільше пам'ятають невдачі і вмит забувають про успіхи. Їм досить було повалити Гільдебранда, і вони вспокоїлися. А він, імператор, хотів позбутися папства, цього злого духа, який не має тіла і лякає лише забобонних. Тоді як розумні люди мали б сміятися з нього. Імператор вимушений був запобігати ласки у своїх графів, баронів, єбіскопів. У хроніках писано «Він вспокоював їх солодкістю дарів і приємністю обітниць». Ще писано «Приймав усіх приязно, а серце йому було повне сичливих змій». Не проганяв нікого, не відмовляв ні в милостях, ні в захисті, ні в власті, ані постарілим воїнам, ані вигнаним із дому дочкам, ані безнадійним боржникам, ані пограбованим купцям. Єпіскоп Отберт Людтіхський писав ще й таке. Коли неврожайний рік приносив голод, король давав утримання багатьом тисячам народу. Керуючись божественним приписом, набувайте друзів собі від багатства неправедного, щоб коли променеться воно, прийняли вас до вічних осель. Годував тих, хто йшов у його ополчення. набував друзів не для миру, для війни».